Comenzamos en segundo oriño con esta peza de música que, mmm, coido que a todos ustedes llegue gustará estar a darme en una sugerencia de todos nuestros oyentes para que podamos ponerla como mmm, sintonía, pero bueno, ya veremos, a ver, esto va <ríe> Pouco a pouco Iremolo comunicando todos os dedos E ao dia 29 ponemos de marcha As noticias que sucedimos E que leeremos nun bocadinho de tempo Despois Ampliaremos un poquinho máis San Galaxia debuta Unha novela gráfica con nómades De Xosé Tomás 25 espectáculos integran a mostra Que sustitúe a Feira das Artes Escénicas O sector editorial galego perdeu O 14% dos seus Empregos en 2010 Os encontros de Mondariz Balneario abordarán a sociedade do Coñecemento. San Simón acollerá un laboratorio para promover as industrias culturais. Galicia é a segunda comunidade do Estado con menos interese polos touros. Cine Europa proxectará os filmes gañadores en Venecia e Berlín na súa edición número 25. Asamble y Ponte. Presenta o seu primeiro disco Que nós estrenamos precisamente a semana pasada E do que vimos escoitando algunha que outra peza de música Que mocoñemos para todos vostedes Continental presenta tamén Wicop Unha plataforma crocs Para contidos uh, audiovisuais O Centro Andraduz De teatro e Agadik Reproducen ou coproducen Unha obra de Ballinclán Unha vintena de editoras Galegas participan na feira do Libro de Frankfurt. Cultura que medra coa crise, incrementase o interese dos galegos polas actividades culturais, coa música como principal eixe. Ponteceso manterá a primeira escola de danza profesional de ámbito comarcal. Conta coa colaboración do Centro Coreográfico Galego. A Universidade de Vigo poñerá en órbita o primeiro monosatélite universitario, e en directo o que nos comentábamos antes desde Pena Furada que nos falaba Antón Malde. E agora, tamén en directo conectamos coa, baixa, coa Rías Baixas eh, coido coa outro lado do fio telefónico temos xa a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Eh, efectivamente, aquí hoxe a, por, por a Rías Baixas, na Ría de Ponteverda. Moi ben. Que, por certo, Entido. hoxe, pois pues, Oxe, aquí na ría, pois despertamos todos co, co ruído dos hidroavións eh, e, bueno, estivemos toda a mañá en poder prácticamente ver, ver o sol polo polo fume, non? De algún Vaya. incendio que había por aquí próximo, non? Vale, pero despues doutra de noticia desagradable que recibimos precisamente de Galicia porque, posto que hoxe non poídamos falar precisamente con Xose Malamela porque está xunto con outro compañero e amigo que conhecemos Benito Reza que era o subdirector general de de, de, de, de medio ambiente eh, que bueno pois pues que, que, que por a zona precisamente de baixa limia pois pues estaban cheos de incendios e que bueno pois pues estaban a todo traballar para intentar a... A ver, sí. afogar esses incendios terribles, e tamén por viana do bolo, que se falanos o oh, xuxo e eh, que gramén tiñan varios incendios para ellí. A verdade é que, bueno, pois pues asolagan oh, a nosa terra con, con estas eh, malas noticias. Eh, eh. É a lacra de, de todos os verans non? E este ano pois, que se ve acentuado Pola, pola falta de choiva non? Que xa é, é preocupante vale, vale. unas temperaturas Pois ahora mesmo está xente na praia Hay un sol ahora Ainda non se puxo totalmente Hay unha temperatura pois, eh, eh, Eu creo que debemos de acabar Os 30, 31 graus seguramente Oxe por a... Eh, bueno, pois pues, por unha par eh. parte disfrútase do bo tempo, pero por outra parte ese bo tempo fai que que os incendios asovallen pois pues, a nosa sí. riqueza máis importante que é a natureza, non? Sí. Bueno. Eh, bueno, pues, si. Bueno. pois falando xa de cousas tristes, hoxe hai un, viña un artigo, creo que era de Ramón Pernas, que el titulaba e na que estaba en castelán titulaba o desfeita, non? A palabra en galego, pero que é moi, moi significativa, ¿no? quizáis non atopou en castelán unha palabra tan, tan significativa e fana, pois, pues, eh, do desemprego en Galicia, eh, da inmigración, que a xente volve a ter que marchar, do sector financeiro, falamos a semana pasada do tema do, do Banco Pastor, mm. eh, Caixa Galicia... Claro. Eh, bueno, dado da desmantelamento do sector naval, do sector lácteo conserveiro, e ainda hoxe ven na prensa que a, a, a granxa, unha das granxas máis importantes de Galicia, pois que tivo que desprenderse de, de falaban de 45 vacas, porque non, non era rentable e eh, bueno a todo isto, pois fala tamén Ramón Pernas de un baixo perfil de, de autoestima que temos, non? Mm. E eh, E hoxe, pois, ve unha noticia da economía que tamén pois, aílla a illa Galicia na rede de gas eh, limitando o futuro de, de Reganosa, non? Pois eh, o Ministerio de Industria eh, entregou xa a xunta o borrador de da planificación energética que o goberno central deseñou para, para o período entre o 2012 e o 2020 e, eh, bueno, parece ser que Galicia xa seriamente presudicada, non? Eh, había un gasoduto que obí partido xa per Estouriño solicitarano 2007, que era eh entre solicitarase entre Galicia e, e Portugal, ¿no? uh -huh. Pois ben, parece ser que ao final esa conexión non se vai facer e que dañe prioridade a planta de do musel de Gijón, entón entrará o gas parece ser ben de Asturias, entrará por Zampra en Portugal, o xa que os portugueses só teñen unha planta gasificadora no sur, eh, xa para todo sur de todo no, no Algarve, en entón, comparo, pois, eh, máis rentable e rendible traela de da zona de de Galicia, no? Entón, bueno, parece que, bueno, que que é un pau bastante grande para, para, para ¿no? a rede de, de gas de, de Galicia que, que se contaba que tibera máis importancia no, no conxunto nacional a planta regasificadora de, de Mugardos ¿no? mm, bueno, pues, eh, parece que a, a perro flaco todas son pulgas pues, ¿no? exactamente pulgas, ¿no? traes por eso co tema de emigración que estén gastando ahora eh, diñeiro na, na vacolla para, será para que a xente poida marchar máis fácilmente para, <risas> eu para fora eu pensei que no? era eu que era o revés era para, para ver se si podíamos ir a visitar pois eh, <risas> pues no bueno, se, non sei de que se triplicou o, o espacio que, que había na, na, na Bacolla sí. o parking é catro veces maior e, bueno, confías en recibir a medio prazo uns catro millóns de, de pasajeiros o ano, a ver a ver o que, o que pasa, porque ahora mesmo a xente pues, está marchando polo pol porto, non? non fai uso dos aeroportos aquí de, de Galicia si, sí, si sí, sí. É, fala se de trece portas de embarque, dez mil metros cuadrados de zona de facturación, 228 cintas transportadoras, claro. e bueno, unha nova torre de control con unha tecnoloxía punteira. Né? Así que, bueno, se alguén quere vir a comprobar todo isto, pois pode de paso aproveitar para visitar na, en Santiago de Compostela unha exposición que é un, unha viaxe pola historia do retrato galego. Uh -huh. eh, está no Centro Social Nova Caixa Galicia ata o 20 de novembro e hai máis de 55 creacións entre pinturas eh, eh, e debuxos. Hai retratos pois de, de, de feitos por Álva de Sotomayor, hai un, por exemplo, moi coñecido que é un retrato de, de Fenollera que lle fixo ao político Alfredo Brañes que eh, está sentado así nunha nunha mecedora, lendo un, un xornal mm. hai tamén eh, retratos por exemplo de, de Julia Minguillón que é un, un tipo de retrato familiar, no? que incluso a veces eh, introduce o seu propio autorretrato e tamén pues pois, obras dos mellores pintores que temos por aquí Souto, Colmeiro, Torres Lacheiro, Seuane eh, Díaz Pardo etcétera no? entón, ata o o 20 de novembro, o que, que era acercarse pois, a, a Santiago. Eh, por certo, que xa que falamos de pintura, mm. non hai que facer referencia a un pintor aí da Antoaterra que, que morreu este, este verán, Virxilio Fernández. A ah, Virgilio sí, sí. Exactamente, sí, sí. que morreu, pois nacer ano 1925. Mm, e era... A cidade de, de, estivo moi, moi unida a exilio por mm. aqueles faladoiros dos anos 50 mm. que encabezada Vicente Risco, que, por certo, tivo unha grande amizade con él. Eh, esas charlas nas que estaban tamén Conde Corbal, Prego, Arturo Lescano, é eh, un grupo que parece que chamaba o grupo dos, dos artistiñas, non? Mm. Eh, mm. Virxilio, pois tivo unha enorme capacidade para inmortalizar a cidade de, yeah, bueno. de Urense sí, sí. e eh... Eh, bueno, refletía moi ben na súa obra pois, a paisaxe Orensá e as, e as súas rúas pero por outro lado, tamén estivo parte da súa vida en Alemania, en Francia entón, pois, permitiu gesto, estar máis en contacto coa modernidade artística conectar con outras vanguardas pictóricas hai moitas referencias tamén na súa obra o mundo do, do jazz sí. e eh, eh, bueno, creo que Eh, era a miña idea citalo no, no programa anterior logo que ceraseme, no? sí, sí. da, da mesma maneira que tamén morreu este verán eh, eh Serafín Moralejo, non? Un o Serafín Moralejo, Álvarez, que foi catedrático de historia de arte antiga e medieval en, en Santiago e tamén foi catedrático en, en Harvard. E por certo tamén era un bo un bo debuxante, eh porque Eh, foi un consumado miniaturista medieval non? Eh, da súa pericia, pois quedaos eh, multas mostras de debuxos, de pímpanos, de columnas, de capiteis, etc non? Que, que moitas veces se le suplía en vez de, de, de fotografías, pois nos seus traballos, pois fa os, os seus propios debuxos non eh... Virililio Fernández Cañedo este era un gran coñecedor bueno, o que decías tío dos artistiñas, este eh, presidencio ao grupo ese este traba, estaba moito, facía moitas conferencias e eh, explicacións aí no liceo ourenxano, eu lembro del precisamente era creo que era da, da, da, da, Tamallancos, non se, non me equivoco non sei moi ben onde queda agora mesmo, sí, Tamallancos queda perto de, de precisamente onde nace o, o, o Tere Pedraio si, sí, si, sí, si sí, sí. sí. Porque, de, sí. preto o paso sí, sí. Tengo... Es, Bueno, sí. bueno él, Caixa, eu acórdo del porque na Caixa Galicia, como se chama Caixa Nova, tiñe sí. moito a fundación concretamente tiña moita obra del, moitas muita, sí, sí. moitas cousas Caixa Vigo tamén. Tiñe obras de Vanguardas e Silencios e eh, e bodegóns dese coñeires mm. interessantísimos, moi mm. um, Bueno, moi apreciado a súa obra pictórica. Si. Sí. Bueno, eh seguindo un pouco co tema artístico eh, un, un equipo eh, que, eh, de, un equipo de, de Victoria Carballo Calero catalogou mais de 500 láminas, 500 láminas que se publican ahora nun un libro, non? Eh que se titula La ilustración gráfica en Galicia entre 1880 e 1936, non? Eh, Aí aparecen todo tipo de ilustracións Que, que ian aparecendo Pois pues, esa época Desde eh, editoras como en Celtiga Lar, en Nos eh, Traballos de, en revistas como Nos En La Zarpa, en Ourense La Zarpa en Ourense, Vida Vida eh, alzar na Coruña a, Rons, a revista Ronsel en Lugo mm. alborada en Pontevedra pois pues todas esas ilustracións foron recopiladas ahora neste libro que deseo de la ilustración gráfica en Galicia 1880 1936 eh, bueno estes días tamén están na feira de, o, de Frankfurt eh? non sei se remataba este de mañá este un día desta de semana eh, creo, non sei se era sábado ou o domingo que remataba a Feira de Frankfurt que é a máis grande do, do mundo o próximo domingo, se a mañá remata o do, do libro, non? si, sí, a Feira do, do Libro, libro que esperaba recibir a 300.000 visitantes sí. que por certo o, o ano pasado ocupou o libro digital un 6% do espazo da feira e pensábase que este ano pois, que iba a ser unha explosión o do libro digital pero non se produciu eh, na actualidade pois, prácticamente dice que duplicou un pouco a súa presencia pero ni moito menos este boom que se esperaba do, sí. do libro digital e a presencia galega pois ali faise notar con, eh, hai unha, unha, unha exibición de producción editorial de preto dunha vintena de empresas. Sí, sí, sí. Eh, pues temos sí Segúnos aquí a redacción a noticia desa, sí, sí. sí. Eh, e, bueno, sobre todo, hai que subliñar a presentación ali dun libro de, de Cunqueiro, que é a, a tradución ao inglés de xente daqui a colar, Que, que importante, importante, se, muy importante un sí, sí. poco que se presentó aquí en, en galiza es también eh, otro libro de de poemas de, ah, de lois sí. pereiro ¿no? que también pues se pretende no. dar a conocer en inglés todo es cerdoso eh? en inglés nombre sí, sí, sí, sí, el eh, eh. eh, preténdese vai pues, pasar a coñecer ao poeta de Monforte no no mercado inglés, ¿no? son as dúas obras así fundamentais que se presentan nesta feira do libro de, de Frankfurt. Por certo, este ano como foi o, o ano dedicado a Cuqueiro, xa que se se, se celebraba o, o centenario do seu do seu varios libros, un deles eh que por certo é eh, de eh, se non me equivoco de Enrique, perdón, de Enrique Costa, si sí, foi o, o profesor eh, que que traballou sobre isto, sobre o sobre a obra de de, Otero, de perdón, de, que, que... de, de Álvaro Cunqueiro sí. entre 1933 e 1981 había unha serie de, de, de poemas de composicións que escribira esta época que nunca se recolleran en, en forma de libro, non? Eh, tamén aparecen curioso neste libro os chamados poemas apócrifos que son trece composicións que, que deu a conhecer Cunqueiro que eran unhas supostas traduccións de, de poetas que logo non existían que el mesmo os inventara non? Eh, só existían a súa imaginación pois recóllense neste, neste libro e outro que que saiu, saiu tamén hai pouco foi Álvaro Cunqueiro en Hortigueira que eh, recolhe é un libro que publicou o Consello da Cultura Galega é o Consello de Hortigueira eh, hai, hai unha introducción feita por, por Claudio Rodríguez Fer. E, eh, eh, bueno, recóllese a, a, a Aqueles artigos Que Cunqueiro publicara Na revista Era Azul que Era un seminario editado en Santa Marta de Ortigueira eh, E tamén Unhos textos que viran a luz En, en la voz de Ortigueira eh, Foi A época posterior ao 36 Cando Cunqueiro, pois, marchara Para, para Ortigueira Precisamente a traballar nun colexo privado No Son textos que, bueno, están inspirados nos principios ideológicos do, do, do falanchismo, non? Uh -huh. eh, que, por certo, hoxe escribe tamén eh, Alonso Montero no, no Caderno de Cultura da voz de Galicia, titula o Cunqueiro na miña escola 1940-41 e fai referencia a que bueno, este, este, este último ano que hubo oh, moitos atos relacionados co centenarios e unha cemento, vía Loso Montero que el foi o único que, debido a súa idade non? Que, que na escola pois, que, que lía textos de Cunqueiro non eran, pois e el, está claro, nino Merlín que se publicou no cincuenta e cinco ni poemas do Silo que se publicou eh, bueno, un pouco antes non? pero prefírese a un libro que, que se lia nas escolas os sábados, que era laureados eh, había dos libros que se lian nas escolas por aquela época que un era España, mi patria e outro laureados Ajá. un libro que era de, decía, de interés para a niñez por su contenido altamente patriótico e de gran ejemplo e estímulo. ¿no? Era recomendado para escolas e colexos de, de primeiro ensino. ¿no? Claro. Sí, a, a educación da mente, non? Sí, era un, un libro pues, que... Turabas exactamente, laureados de 18 de julio de 1936. E o prólogo facía o, o general Varela, que era o ministro do exército. Da da Xela, no? e, e ben, e, para rematar, eu tiña, por xa que estamos falando de Conqueiro, eh este libro que citaba antes de Xos Enrique Costas, pues recóllense os poemas estes que ele eh, inventaba os propios autores que logo traduzía o galego. ¿no? Pero fixo moitas traduccións pues, do inglés, e, e, do francés e tamén de autores catalans. Entón, eu teño aquí un poema que ele traduziu de, de Salvador Espriu Que, que se titula eh, cuando faló a choiva que nosímos rematar con él para ver si pues, si, si ven a choiva aquí fala el salvador fala en pasado claro a ver si se si nos trae choiva que tanto estamos a necesitar, non? Ah, Está ben, espera o momento que quería que, que, que, que comentar xe unha cousa. Semana pasada, me parece que comentaba, dicíasme, do día das letras, que a unha que ben se dedicarán a unha personaxe que estuvo moi relacionada co coas conservas Valentín Paz Andrade, Si, sí, a Valentín Paz Andrade. Andrade. E sí. despois tamén parece ser que o, a Xunta ou, ou, ou algún departamento de cultura ou alguén tamén o ano 2012 a Anselmo Emilio Anselmo Emilio Ferreiro. A Anselmo Emilio, pero tamén a outro máis outro bueno. autor máis de da Ribeira Alta, de precisamente de Viveiro de, de Mondoñedo por alí. Mm, de... Pois eh, de... estes días precisamente a, creo que ao Parlamento que proponía que se adicase o, ah. o próximo ano a hacerse Emilio Ferreiro eh, pero non sei eh, exactamente a que máis te te refires ti, porque Por iso, por eu preguntábacheso porque parece ser que hai o ano dedicáselle a un a un personaxe, a un, a un autor noso galego, pero das da Rías Altas. entón eu, eu, eu decía non bueno, sei sí, se sí, sabías se sí, tiñas noticias pues, de, no, de bueno, pero no, o o Metro ah, eh, Gallegas eh, xa hai tempo que se sabe, sí. eh, para Paz Andrade que, que eh. bueno, naceu aquí en Pontevedra, non fixo a súa vida sempre sí. pues, en tipo en relación coa cidade de De Vigo é os que se van a repartir entre entre Vigo e, e Pontevedra, non? Sí. No, Sí. E se tiña noticia, pero o que non tiíamos noticia é eh, por lo menos m, a, así nos veu por a, a forma, é eh, que precisamente que este ano que ven dedicáselle ao no, por parte de algún departamento ou de, por algunha cultura, non sei, de sí. cultura ou alguén, dedicáselle, dedicar un ano o ano a o ano 2012 a este autor das Rías Altas. Eu sei que é de Viveiro ou de De, de de Ribadeo ou de, de unha zona de por aí. é mm, bueno. eh, eh, precisamente Xesús Alonso Montero facía un escrito mm, do, falando dele. Eu por iso non a noticia que me había chegado, pero Non, no, eu unha, desde logo, este ano que estamos a dicónsela con Queiro, co centenario. É sí, o que vén, pois, estes días precisamente chamase eh, de... que fose o ano de Celso Millo Ferreiro. Milio, sí, sí. Pero bueno, non no sei eh, a mellor, pues, pois, algún outro concello ou tal, pois se adica o ano a outro escritor, a verdad? Vale. Pues pois nada, que, es que seguiremos en contato e seguiremos mm. interesándonos por, por saber cual, cual é a perso persona xe que, que queren dedicar precisamente este ano. E, eh, eh, bueno, eh, para, para rematar, como ti propuñas, o feito de, sí. de poder bueno, leernos... É, é un libro no que se... Un libro que teño aquí en Flor de Diversos Escolma de poetas traducidos eh, Son Escolma que fixo Jesús González Gómez eh, Dos moitos poetas Traducidos por Álvaro Conqueiro O, o galego non? Eh, Pois foi ponendo Conqueiro na nosa lingua Poemas dos, dos seus poetas favoritos eh, tanto Ingleses Norteamericanos eh, Como decía, pois tamén hai de Algún eh, Un entón deles é, bueno, por exemplo, de Carles Rivas Ten, de Josep Carné E eh, eh, eh, tamén de Salvador Espriu eh, Vou rematamento lendo esta traducción de, de Conqueiro Pois si. pues, eh, agradecemos-se moitísimo, Xulio sí. Sí. Cando falou a choiva Calaron as vidas pequeninhas Que a noite falar fai Na máis fonda escuridade Quen non escoitou as súas voces no verán nun tono suave e limpo, junto como atentas, monótono, infinitos diálogos comezan. O ar cristaiño, a menta, aíáugano rego o grilo, recúranse e afánanse nun mesmo camiño, de acompasado traballo, de tranquilo silencio. Pro toda noite chove que chove, aqueles íntimos falares, ruxen duras ráfegas como ondas, hoxe non poderei, digo que non, oubílos. Eh, bueno, a ver se si, se si a chova pues, eh, mira que é raro que aquí en Galicia tosteñamos pues, que que teña chova, Si, ¿no? si, sí, sí, que en pues, outono precisamente non teñamos chuvia en, pues, en Galicia eh, eh, por a parte que tamén era eh, irmosarse en castañas, parece ser que, que a colleita aínda que a, a bondosa son moi pequenas, sí. con vermes por cesa de de auga. si, si, si. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración, o teu traballo, xa o sabes, sabes ti, pero que bueno, cada vez mh, descubrenos algo novidoso e importantísimo, como por exemplo estas traduccións que Álvaro Conquiero tiña de autores eh, algúrdeles catalás, como acabas de dicir. Sí. Pois, pues, pues, eh, nada, eu encanto estar con vos, con... ata o Deixo ao próximo, De próximo sábado Moitas gracias tal, tal, tal, tal, tal, tal. Bueno, xa ven, Xulio sempre nos descubre algunha cousa interesantísima da nosa cultura eh, Do seu traballo pois agrade... Estamos moi agradecidos eh, bueno, Continuamos Continuamos na nosa teima Para que todos vostedes poidan escoitar tanto a, a, As nosas colaboracións Como a música que nos chega a nosa redacción